أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما عظب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون دينا الله جل جلاله زجر ور کوي منافکانو منافقان مبارکي او دي منافقانو دا چی دی با دی یهود و عیسیان و سر راز باز ساتو مسلمانانو دا خرابول دا برا انسان تا با ویلی که ده چی آغا بزرده که کفر ساتو پا جب با بانده با ایمان ساتو او دا زیادتر په یهودو که مو دا د جب مسلمانانو تا بیلی که او مقصود د دې فیل فلسره هغه دا چې کاپیرانو سره یې نو اغېنه مفاد حاصله او مسلمانانو سره یې نو داغېنه به خپلې پایدې او مفاد حاصلون او د مقصد داو تا آیونو دا کوزان ته کاپیرانو وایو دا د پیغمبر بن بیا کتلې کې ایمان نراو او کزان په جب کلمه وایو نو مال غنیمت به ملاویږي د قتل نه بچي او بچي به محفوظي مسلمانان به خپله طریقه باندې دفن کوي نو په جب کلمه ویلو کې ډيري فائدې نو په جب به کلمه وي حواله کا پیرانو تبييب ممتاز زري نو دغه لاپن به چلاوه ودي برکه الله پرمحي پدر کل اسبل من النار فعلان مرتبه د دو دور کې بے یو بل سے اللہ فرمائی نه نبین ذالک لا الہا علائے و لا الہا علا دی متردد دی مذبذب دی نا ای مذبی دی نا دی او نه آغا دی تربت دی نو دی بلا چال کونو اللہ جللہ جلال ہو نیاتنو کے داغی تسکرہ کئی پاغی انکار گئی نو اللہ پرمائی علم تر آیت نو گوری الالذین آغا منافکانو تا تولو چی دی دوستی کئی دزلن آمین ساتی و راز باز ساتی اڈی کچا تا قاوم انداس کام تا نو تولی اڈی دو تا ویلکی کئی نو د زړنم اغی سرو اغی تا اڈی دلی و چال چلن اگر ټول کافرانو صرف ژبه باندې کلمہ نو غي ترپتا مکمل لړی دیلو ندی لړی دی یا قوم تا غضب الله عليهم چې الله غي باندې غضب کړی دی الله او غصہ دی چې يهود ما هم من کوم الله پرمائی دی ستا سن ندی مسلمانان ندی، ستاسو ندی، ستاسو بشان ندی خو والا من هم داغی نم ندی زک پخل کلمه و یغی پخله کلمه نوی ستاسو نم ندی زک از ایمان نشتا داغی نم ندی زک پجب بانده کلمه دا زک ده یهودیان و پجبه و پزل دوال و کفر و ده کافر رو او د مسلمان پهجربه او پهزل دوواړو ایمانو ددي زلې یوششي او پهجببه بل شو. نوله پرمل نستاسو نهدي نه ددي نهديبل دا ځکې بل حالت کرد داې داې یلیفونه على ک په د روغباندي کهسممونونه خوري چې ان هم من کوم یا ان هم مومنون چې دي ممنان دی نستازو ندی پا دروغا قسم که اللہ پر و هم یعلمون آدی تا پتا دا چی دی مومنان ندی پذلک که کو پرده هر انسان علم پا خپل بدن بنده وجدانی دی, دی تا خپل پده دا چی زمان پذلک که دا اسلام احترام نشتا و پذلکی ایمان نشتا اللہ اخپل پده بنده پویده ور پس الله جل جلاله سزا ذکر کید د دې لپاره ان الله لهم عذاباً شدیدا تخفیف اخروی دی الله وی تیار کړي دي الله تعالی د دې لپاره ندی منافقانو لپاره عذاباً شدید عذاب سخت نمونه بیگاں ان المنافقین پر درکل اسبل مننا د ټولنه لاندې مرتبه کې او په ویښ کې هغه مو منافقان بردي سا ان سماکان یو عملون الله پرمایه کینن دوی چې دی سادر بد دے ما عملکان یو عملون چې مسلسل کې چې هغه عمل د نه پاک دے. نودي په باندې الله له سو ولی مسلمانان نو سره دوکي تهو هم جن نهدن دا زجر دی بیا په باندې زور نه ده الله پلسمونه د ډال ډال جوړړی لکه څنګه چې ډال د مجاده او د جن کې دون کې کسی ځان د توې د ګزار نهج کوي اودن یزد گذار نہ گزار او ڈال بتا سو پی جنہ کم مجاہدین بو بخوا نو یول اس کی بیت یو یول اس کی بجے تبخی پہ شان تے غٹ اس بناوا دی بل لاس کی بہنی زلی واو چکم گزار براتو ندا اگ گزار نہ بیزان پڈال سر بچکو اللہ ایدی دیکھ پل ک سمونا پہ شان ڈالو نو گرزولی دی چې باغيزه خپل ځان محفوظ کړي چې مسلمان و د څو نه وي خپل بچي باغيزه محفوظ کړي د قتل نه او د کېدونه اونو دا اودې خبر نه د دې په وهم کې او ګومان کې چې سبحانه الله تعالی ملامت نګي او مسلمانان د قتل نګي نه ل دوی بس د دروغو دا کسمونه نه ڈال جوړ کړي اتخذوا ايمانهم دینس لیدی دیکړی دی, دی, دی, دی خپل دروخ ک زمونه په شان د دا ډال د دا مجاهد فسد عن سبيل الله نو خپل قومو مینان ندی هو سره و سره نور خلقم د د دا دین نه منګی نو فسد دوی من شوی د لار د الله دمنم د دا صدو په لازم متعدی المن وبویږي پخپله من شويري صد یا صد الناس نور خلق من کوي ندا معنا چونکی خپل باندې مخ کې 13 شوجي پخپله دروکه سمونه خوري و نزلته مراد زادې راجه معنا چې نور خلق من کوي د لارې د الله نه فله ماذاب موهين دي پر عذاب رسوا کونږي لن توني عنهم ذا بیا تخويف خروی دی الله وی دب بنګید دینه دا, دا مالونه ولا اولادهم ندی دې اولادونه من الله ه لازاب د الله نشین زرا برابر اولایک دغ صپتن و المنافقان اصحاب النار دیبه همیش پور کې خاوندان دور دي اې ملزمون په نار مفسرینوي ور سره بلزمي ملګري دي ور دي لازم به پور کې اور پور سر لگے دلي هم فيها خالدون لو دی په دې اور کې همیشي ورپسې الله جل جلاله دا دی منافکانو د کیامت حالت بیا نئی آو دا اگه پزم انکی دی تا ترغیب ورکی چو گره کیامت کی استازو دا جالی ایمان نه گی خالیس ایمان پا کار دا چو پزل باندی میو پا جب باندی می نا اللہ برمائی یاد کا یوم پا عرز باندی یا بازوهم الله چی الله تعالی بدی پاسی جمیعن ٹول یو تنم نشی بچ گیدے ٹول با اللہ رفا سی نفیحلفون لہو کما یحلفون لہو کما یحلفون لکم ندی با تم کسمون خوری پا دروغا نسنگ جی دنیا کی تاسو تک کسمون الله تبہم قسمونه کوي چې خدای مونږه مؤمنان یو الله فرمایي کما یحلفون لكم یعنی په دنیا انهم مؤمنون څنګه چې دنیا کې تازو تک تا قسمونه کوي چې مونږ مسلمانان نو دغه ماملا په کم کې کی مګي ويهسبون انهم علی شی دیو ګومان کوي دیو ګومان ان هم یقینا دی چی دی حالا شه ان پس هی صد دین باندی دی ینی دا منافقت دادی پا ذهنونو کیاو بار بار دادی پا مشکه دو که با دم رزه انکی ناز شوی دوی با دا خبره کئی چه سن هست دین غمون کیو کنه چه ور تلال نشو ویخ سبونا ان اوم حالا شه دیگو گمان کئی چه دی او پا دنیا که پس هی صد دین باندی صد دین باندی کلیمه بخله ویلو اخو الله پرمای سی خبردار خبردار هم همل کاذبون یقینا دی دروغجندې استعوذ علیه بالشيطان غلب حاصل کړی د بدی باندې شیطان په وسوسه سره او په خست کې د نفاق سره نو شیطان او او ته د نفاق هیڅ د دی د وسوسې چولې دی الله وي نفان ساهوم ذکر الله نفذ دین یې کړې دی د الله جل جلال هو یاد نځ شیطان او غلبه د شیطان د دې لپاره سبب ګرځېدلې د فار د الله جل جلاله هو یاد چې الله یاد کینې رغفل ایمان اصلاحو کی او صحیح ایمان راړي الله فرمای اولای که حزب شیطان دغه منافقان چې دی د ډله د شیطان دا د هغه متبعین دي الا ان حزب الحزب الشیطان هم الخاسرون او خبردار یقینا ډله او متبعین د شیطان چې دی هم الخاسرون دا توانی دي په دنیا و خیرت کې دې دنیا و خیرت کې توانی دي په خپل سودا کې چه گم ایمان والا اللہ و او پیتری پتری انسان مومن پیدا کی گی. او بیا مور پلار یا یہودی کی یا حیسائی کی یا مجوسی کی یا مشرک کی نو دی اغا پتری ایمان فن فاگ بدل کو نو اللہ پرمای دی تاوانی دی پدی اخپل سودا که چه اغا سلی ایمان پری او و جالی ایمان ایمان اختیار کو دا سودا د دوی تاوانی ردی پدی کې خاصر دیو نقصان دی و نقصان گی دی علم ترى الذي لا يأت النورها كسان تتولوا 44 دل دی دوستانه قوم انداز قوم سرا عذب الله عليهم ج الله تعالی او سکل دا غیبان دی وغا زب کل غيباندي ما هم ندي دوي من ق لستاسو لا موسلمانانو ولا من همون د دونا د کاافرانونه حلفونه على القذبيدي کهسمونهقي پروغاه چېمونږ ممنانو وا هم یعلمون حال د جدی پویږي چینه دي معاملان عذ الله لهم عذاب شدید الله تعالی تیر کنے دید پر عذاب سخت ان هم یقین دوی چدی سامکانو یعملون ډیر بد عمل چ کيه مسلسل عمل د نفاقو اتخذوا ایمانون دین اسلیت خپل کسمونا جنته دال پشان ڈال د مجای د بچکول د زند پرا فسدو ان سبیل اللہ دی منکی خلق دلار دا اللہ تعالانا فلهم فزدی دا پرا دا بموین و نازاب رسوا که انکی دے لانتونی آنهم دا پبنکی دو دوینا اموالهم مالون تدوي ولا اولادهم ونبچد دائم الله عذاب الله تعالى نشئ انذر برابر اولئک ذات صفات ونكسان منافقا اصحاب النار فيها خالدون دي بهم شهیدی يوم يبعثهم الله پا الله تعالى دوی لرا جمیعان طولنا فیحلفونا لہو دی با کسمونا اخری لہو تعالی تا چی موم مومنانیو کما یحلفونا لکم لکسن چی کسمونا کئی تاسو تا پا دروغا دوی مومنان دی کسمونا کئی دنیا کے ویحسبونا و دی با گمان کے اننام چی یکنان دی علاشین صد دن باندی دی علا خبرداریم نوم یکنان هممل کادي بونه اونم د روجنډ پداديمان کې استخوا مشيطان غله بعض لا کړې د پهديبانډ شطان سي سره نفانسا همدي ک الله يرکړې د اولائی کادا صفتن والکسان <سؤال> چدی حزب الشیطانی دار ڈلد شیطان دار علا خبردار اینا حزب الشیطانی <سؤال> یکن انڈلد شیطان چدا اوم الخاسرونہم دی تاوان یعن الحمدلله رب العالمین و الحمدلہ والسلامت والسلام اللہ رسولی حمد من امام و سعر اللہم اہدنا و اہد من اولیاء dünya halimizin dillerine düşkün olan asibih rahmet ki Thank mm -hmm. you.